Папір. Папір матеріал із спресованих рослинних волокон. Його використовують для різних цілей, зокрема для писання, друкування книжок і газет, а також для упаковки. Люди навчилися робити папір понад 2000 років тому в давньому Китаї. Паперову масу з бамбука та лубу шовковичного дерева заливали водою, уміщували у форму та висушували. Одержуючи товсті аркуші грубого паперу. Але ще за 5 століть до китайців, древні єгиптяни навчились робити схожий матеріал з розплющених стебел папірусу. У багатьох сучасних мовах слово папір в англійський «пейпер», в іспанський «папел», у слов'янський папір походить від єгипетського слова папірус. Міцні волокна. Зараз, як і в давнину, папір роблять з паперової маси, але сировиною для неї служить здебільшого потрібна на деревина гвойних порід дерев, сосни, ялини чи ялиці. Рослинні волокна складаються з міцного матеріалу целюлози. Ось чому хороший папір відзначається міцністю. Не тільки з деревини. Як сировину для виробництва паперу, використовують не тільки деревину. Наприклад, вищі сорти паперу для друкування банкнот і важливих документів роблять з бавовняного та льняного ганчір'я. Папір з такої сировини виходить дуже гладенький і міцний. Макулатура. Кожен житель розвинених країн витрачає в середньому близько 300 кг паперу за рік. Приблизно половина цієї кількості використовується повторно для виготовлення газетного туалетного, обгорткового та інших видів низькоякісного паперу. Решта паперу потрапляє на звалища. Ілюстрації. Як роблять папір. У сучасному виробництві подрібнену деревину варять у розчині каустичної соди та інших речовин до одержання пухкої волокнистої маси. Паперову масу Уміщують на сітчасту стрічку конвейера, продувають повітрям, а потім прокочують між валками, щоб одержати папір. Як працює такий конвеєр? Спочатку колоди очищають. Далі йде подрібнення деревини. Далі додається паперова маса, одержана з макулатури. Подрібнену деревину варять у хімічному розчині. До одержання паперової маси Паперову масу збивають для пухкості та кращого щеплення волокон Далі паперову масу очищають і відбілюють Паперову масу виливають на дрібновічкову сітку Гарячі валки пресують і висушують папір Готовий папір намотують на рол. З ламінованого паперу роблять пакети для зберігання рідких продуктів. Паперові фільтри запобігають забрудненню двигуна автомобіля. Використовується папір для оформлення інтер'єрів, наприклад, для виготовлення абажурів і шпалер. Папір – найважливіший засіб письмового спілкування. На ньому пишуть листи і друкують різні тексти. Спеціальний папір використовують для вбирання рідин в промисловості та в побуті.